Här. Uh. Nu ska jag bli starkare, det är en kanal som inte hänger med riktigt här. Jag ser att det är en kanal som inte vill vara med här. Och då blir det konstigt också. Nu uh. hör jag... Hör mig? Du kanske är starkare nu? Lite starkare, Kant Alldersson kunde inte höra dig för att det finns inga förbindelser med mellan med, medhörningen fanns inte där vet. Du? Nej, sa. jag som sa. Jag att Kant Andersson sa att han hade dåligt ut för jag tyckte det första gången jag hörde hört riktigt klart och tydligt vad han sa vad han säger nu att den här gången, utan att det var något, Utan att det var något konstigt jag hör, Han hörde väldigt väldigt bra faktiskt tycker jag. Då. Men så har han fått hört sånt inte så bra ja. tror jag tycker han men jag tycker han hört väldigt bra en kontakt som ska finnas någonstans, som ska vara i mellan där som inte finns inkopplad vet, men jag har det på men jag fick en hårdisk som ikkande rättade och det är ju då två terabyte alltså det är en halv miljon med ljudfiler som är borta så jag fick köpa en en en en, en, en, en, en, en, en ny liten hårdisk på 465 gigabyte en intenso som är mycket liten sak va och börjar fylla upp den med ljudfiler alltså för att eh, allting är borta från den gamla är gått sönder helt enkelt, den, den havererar ju då som heter va ja okej okay. det hörs bara på en kanal också ja, det ingen jag ser att det hörs bara på en kanal här faktiskt eh, på Sverige nu vad ja, sa du? konstigt nogare Hör, ja. hörde du mig svagt då? Jag hör en svagt. det svagt, men jag hör det sig, men det är rätt säljt alltså. Ja, men äh, utstyrningen på Sverigkanalen kommer ut på en kanal, och det är väldigt starkt va, men det vill inte fungera på två kanaler. Nej, men det, kanske, men det måste ha hänt någonting på slutet där, innan Kanta gick i inte så att säga. Det måste ha då, för det, det är som man sa, det, det hör ut som något i en karlburk. Ja. Mer än mindre. Du vet, jag håller på ändrade till halv två Jag håller på till halv två på nätterna med hårdisken vette För den gamla har gått sönder Alltså man måste börja om från början med den nya hårdisken Och skapa, skapa mappar och sånt va Man kan inte ha ljudfiler i en enda röra Man måste strukturera en hårdisk också, eller hur? Ja, okej Hörde mig svagt alltså Jag hörde jättesvagt För att uh, jag vet inte att det övergår till väntan, jag? jag var på vårdomsspelningsmål faktiskt På, det. har du? Ja, men inte med, inte med Udo inte Nej, men med en person som är som var faktiskt väldigt bra, jag är riktigt imponerad måste jag säga ja. Jag har inte hört så mycket med, med de nya låtarna Jag slutade lyssna på Except 89 om jag minns rätt Och Efter det när jag hoppade av, sen hörde jag med några låtar med Exempt den nya som den sångan som tog efter Udo, då visade jag, ja vad sjuttan hette han nu, Dave någonting hette han, men jag, jag tyckte inte det var bra alls att och lyssna på Exemplo. Men det här som jag såg idag, var, han var riktigt riktigt bra, Kit Torillo som han heter, som var varit med som sångare som i Exemplo.